Vekan Ramadhan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin was was ala nabijina Muhammedin wa ala alihi vashabja džmai Spominje se da jedan od islamski učenjaka rekao čudim se razumnom čovjeku da traži rahatluk na donjalu. Mi očekujemo najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Naravno, mjesec Ramazan u zadnjih nekoliko godina ulazi u jedan period koji traži od nas u istinu jaku volju i dosta snage da bi zvršili ovu islamsku dužnost. Ramazan je u periodu kada su dani izrazito dugi i izrazito topli. Pa će možda neko ispomenuti i reći i prokomentarisati kako se puno toga traži od nas. Kako je život na Dunjaluku Jedna vrsta te gobe, kako je život na denjaluku težak, kako ne uspijevam nikada da se odmorim, uvijek i za obaveze, druga obaveza, i za dužnosti, druga dužnost. Imam Ahmeda, rahmetullah i aleji su pitali, kada će čovjek da bude rahat, kada će čovjek da se osjeća rahat, pa je odgovorio, kada svoja stopala stavi na dženecko tlo, tada će biti rahat. Također se spominje da je majka imala običaj da budi svoga sina na noćni namaz pa je on jedne prilike rekao majko pusti me da se odmorim pa onam a ona mu je rekla sine ja te i postičim i budim da bi se ti kasnije odmorio odnosno da bi bio rahat misleći naravno na na džennet jer koliko god čovjek pokušavao da nađe rahatluka na ovom svijetu, to neće biti u stanju. Allaho poslanih sallallahu ve vasallam nas je naučio da je Dunjaluk zatvor za zavijednika. A naravno niko se u zatvoru nije osjećao u potpunosti rahat i lijepo. Zbog toga Kada god nas pritisnu iskušenja ovog svijeta, kada god osjetimo tegobu, kada god pomislimo da je teško, neka nam naum bude da na dunjaluku pravog grahatluka nema. Jer vjernik se cijelog svog života priprema za mjesto gdje će u istinu biti rahat. A to je, naravno, svima nama poznato mjesto dženet. Pa neka nam to bude dodatna snaga ovim danima posta, u ovim danima koji prestoji pred nama, danima odabranog mjeseca Ramazana i kada god osjetimo gobu kada god nam bude teško i kada god mislimo da smo došli do nekakve granice izdržljivosti, ojačajmo sebe, svoju volju time što ćemo se sjetiti da nas pravi rahatluk Čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala u djennetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od stanovnika djenneta. Amin, Rabbil Alameh. -mi. Velkam <mim> Ramadhan